і погнав з десяток тлумачів. Вони вигукували. «Боярине Дмитрію, хан Батий наказав, щоб відкрили ворота. Не обороняйтеся, все це даремно. Як не будете чинити опір ханові, він випустить вас з города і дарує життя». Дмитрій кивнув Ростиславі. «Батий скаже ніє, не від добра знову лякає». Знає, що багато своїх тут загубить. Скільки не гукали тлумачі, відповіді не було. Дмитрій з'являвся на стінах то в одному, то в іншому місці. Хриплим голосом закликав киян. «Не здавайтеся, браття, Київ не впаде під ноги ворогові. Ліпше загинути, ніж до рук татарських іти і вмерти ганебною смертю». Ростислав обіг до галицьких воріт. Тільки вступив східцію на стіну, як його смикнули за ноги, він ледве не впав на землю. Підхопили його дуже руки. Старий бородатий дружинник потяг його під забороле. «Куди голову підняв стріла влучить? Сюди, дивись!» Прихили він його до непомітної дірки в заборолі. Звідси Ростислав побачив, що татари метали стріли з зарухомої дерев'яної стіни. Битва кликотіла скрізь, безугавно били пороки, хмарами летіли стріли. В церквах стовпалося багато люду, старих, жінок з дітьми, кияни молилися. Попи служили службу день і ніч, закликали слухатися воєводу Дмитрія. Гуркіт ударів пороків змішувався з в церквах та безперестанним дзвоном. Неймовірний галас і гуркіт наповнював город. Хтось пустив чутку, що киянам іде поміч з Новгорода. І це підбадьорило знеможених людей. До стін підбігали жінки і благали воїнів. А ну погляньте, чи не видно підмоги, чи не йдуть новгородці. Дмитрій добре розумів, що не буде ніякої підмоги. Думав про те, щоб більше вигубити татар біля Києва. Ходив по стінах, підбадьорював лучників, Сам правоних лук і стріляв. Татари боялися близько підходити до стін. Руські влучне стріляли. І вже багато знахабнівих ворогів Чорніва На засніженій землі. Трупом лягли вони під стінами. Батий дедалі більше скаженів, Відчай душні ці руські. Так і в Лязані було, і у Владимирі. Самі гинуть, та перед смертю багато татар нищать. З ними небезпечно воювати. Сила війська загинула в руських лісах та степах. А як же йти на край землі? Не сподівався бати, що битви з руськими будуть такими тяжкими. Вимушений був зводити докупи тумени, бо лишалося вояків у тумених замість десяти, «По чотири, по п'ять тисяч!» А кияни, смерть над ними висить, а вони не здаються. Скільки вже в балку бативих воїків відтягнуто! І поціляють руські, просто в голову! Спостерігав бати, як його воїки, і неохоче бігли до стін. За деревом та за щитами ховалися, стріл боялись. Але Київ треба взяти! Він стиснув кулаки взяти. Бо тож ганьба перед усіма. І знову погнав батий вояків на київські стіни, Щоб задавити киян. І не помітив Дмитрій, як настав вечір. У сутінках притихли татари, Принишкли, ущух галас. Вони не лізли в темряві на стіни, Тільки пороками продовжували бити. Ух! Ах! Раз по разу гупають пороки, і луна від ударів котиться по Києву. Дмитрій зійшов на землю і прихилився до товстої колоди. Не так часто, як удень, день, гухали пороки, але ж не затихають вони вночі, думав Дмитрій. До нього нечутно наблизився Соцкий, що обороняв ляцькі ворота. До тебе я тисяцький. «Люди мої прийшли, кажуть, пороки спинити треба». Здивований Дмитрій глянув на нього. «Як це спинити? Тебе гембатига послухає?» «Ось до тебе, люди, послухай», – підштовхнув соцький двох бороданів у порваних охабнях. Вони вклонилися Дмитрієві. «Хто ви такі?» – запитав Дмитрій. «Я Щернігова», – відповів передній. «А це із Києва, Ковач. Той, що був за спиною переднього, відсунув його в бік і ступив до Дмитрія. У сотні своїй ми вели. Вельми пороки ці, надоїдливі, тож і цілу ніч, певно, битимуть. А ми намислили їх спинити». «Як спинити?» – зацікавився Дмитрій. «Як спинити, питаєш?» Спокійно перепитав ковач. «А от ми намислили. мисле. Спустимося з стін і сокирами попідрубуємо стовпи». Дмитрій зрозумів задум хоробрих воїнів. «Небезпечно. Ворота не можна відчиняти. У Києва після як дістанетись?» «Дістатися на стіни?» хитнув головою киянин. «Чи живі застанемося?» А тут сидітимемо чи не однаково. І Дмитрій, і воїни натякали на смертельну небезпеку та не згадали слова «смерть». Навіщо його вимовляти, коли про життя мріють? Багато вас. П'ятнадцять десятків своєю волею погодилися. Справа вельми для Києва потрібна. Порубаємо пороки, а поки їх полагодять, Наші діти ще один день подихають, а там, дивись, може, підмога підійде. Дмитрій подумав, і це й про підмогу. Руки в мене сверблять тисяцьки.